Смяна на състоянието. Беседа от учителя държа на предобщия околотен клас на 5 декември 1928 година. Размишление върху радостта. Сега ще прочета 140 псалм, върху който да размишлявате цяла седмица. Спирайте се на вътрешната, а не на външната страна на Псалома. Ако го изучавате по буква, нищо няма да научите. Представете си, че ви се даде тема да определите конкретно какво нещо е истината. Какво ще кажете? Какво може всеки ученик да каже или да напише за истината? Като ученици, вие трябва да дойдете до най-простото разбиране на истината, както и на всички важни въпроси в живота. Само по този начин можете правилно да се развивате. Да се развива човек, това значи умът му да укрепва, да дойде до положение да разбере истината в нейната пълнота. Следователно, човек трябва да работи, да развива ума и сърцето си, да разбира истината и да я прилага. За пример. Какво ще разберете, ако ви се каже, че човек някога е живял в огъня, както днес живее във въздуха? Някога човек е живял във водата, както рибата живее днес във водата. Какво ще разберете от тези твърдения? Човек постепенно е променял средата, в която е живял, докато е слязал най-после на твърдата материя на Земята. Да си на твърда почва и да живееш в нея, това са две различни положения. Как ще разберете това? За да разберете тия неща, вие трябва да имате ум да сте дошли до високо разбиране на нещата. Тези въпроси не са за деца. Те са за възрастни хора, които имат зрял ум. Това не подразбира, че децата трябва да се откажат от тази философия. Не мислете, че всичко изведнъж ще ви стане ясно. Това е неестествен процес. То е все едно да изисквате от окото си да възприеме всичката слънцева светлина наведнъж. Това е невъзможно. За, ваше, за вас е важно два-три лъча да влязат в очите ви и да се ползвате от тях. Сега, като ви наблюдавам, Виждам, че някои от вас са недоволни, защото не са учени. Те мислят, че за да бъдат учени, непременно трябва да се свършили гимназия и университет. Всеки може да бъде учен, ако се стреми към знанието с радост. Докато учението радва човека, то е постижимо за него. Престане ли да го радва, то се отдръпва от него. За този човек знанието е непостижимо. Този закон се отнася и до здравето на човек. Докато човек се радва на здравето и го цени, то е постижимо за него. Щом престане да се радва и да го цени, здравето го напуща. Дето здравето отсъства, там болестта присъства. Следователно, човек се движи между две състояния, които постоянно се сменят – радост и скръп. Докато се радваш и надяваш, че можеш да станеш учен човек, радостта ти е на място. При това положение ти всеки ден ще придобиваш понещо. Щом се усъмниш при добиване на знанието, ти започваш да се обезсърчаваш. Щом дойде обезсърчението, с него заедно иде и скръпта. Тогава и знанието се отдръпва. При радостта и вярата в постижението на нещата, човек печели и придобива нещо. При, обез... при обезсърчението и скръпта, той губи. Като дадете ябълка на детето, то се радва. Що отнемете ябълката му, то скърби. На какво се дължи недоволството? На непостигнато желание. Искате ли да помогнете на човека да го освободите от недоволството? Насърчете го. Дайте му възможност да постигне своето желание. Някой се обезстърчил, че не може да свърши училище. Кажете му, че след няколко години ще свърши благополучно. Нека посещава училището, нека учи, той сам да види какви препятствия има вътре и вън от себе си да познае своите сили и способности. Кажете ли му, че няма да свърши, той предварително ще спре развитието си. Стремежът е важен за човек. Като се стреми към известна цел, която не може да постигне, човек придобива други неща, които го ползват. Казвайте на човека, че може да постигне желанията си. Никога обаче не му казвайте, че това или онова негово желание е не непостижимо. Виждате как един грешен човек пада и става. Не му казвайте, че не може да стане праведен човек. Правдата и святостта са постижими неща. От съзнанието на човека зависи един ден да стане праведен и свят човек и в един ден да се огреши. Съвременните хора говорят за реалността и казват, че реални неща са тия, които могат да се постигнат. Не. Всяко постигнато нещо не представлява още самата реалност. Когато постигне нещо, човек се радва. Радостта в нас е разширение в съзнанието. Щом постигне нещо, човек става доволен. Докато се надява, че могат да постигнат нещо, хората са доволни и радостни който ден се усъмнят в постигането на своите желания, те стават недоволни и скръбни. За да не дойдат до това положение, хората не трябва да поставят никакви прегради на своите идеали. Не се противопоставяйте на великия ред и порядък на природата. Като говоря за този процес, имам предвид човешката съвест. Съвестта е особен инструмент, особена мярка, с която точно се измерва същината на нещата. От тази мярка зависи степента на човешката радост, както и количеството на неговите придобивки. Колкото по-развита е съвестта на човека, толкова по-ясни са неговите мисли, чувства и действия. От развитието на човешката съвест зависи правилните или неправилните отношения на човека към първичната причина. Когато съвестта измерва нещата и човек разбере, че не е поступил право, той става недоволен. Външно недоволният е навъсен кисел. обаче недоволството няма нищо общо с песимизма. Песимизмът е патологично състояние в човека, което се лекува по особен начин. Светските хора изучават живота, както и религиозните го изучават. Обаче време е вече последните да се простят със старите форми на религията. Религията представя крайния предел на материалния живот. Когато са уреждали материалния си живот, хората са създали религията. Казват, че религията свързва хората с Бог. Как става това свързване, не знаем. Преди всичко свързването е чисто материален процес. Не е лошо човек да бъде свързан с първата причина и с хората, но той не може да се ползва от тези връзки. Защо? Защо? защото вързаният не може да мисли. Божествено нещо ли е религията или човешко? Религията е човешко нещо, понеже се изменя. Тя се изменя така, както мени думата си и не устоява на нея онзи, който е взел пари назаем с задължение да ги изплати след 3 месеца. При това задължение има две вероятности за неустояване на думата. Или длъжникът не внася парите на банкера на време, или банкерът иска парите си преди изтичане на срок. Когато казвам, че някога човек е живял в огъня, вие се запитвате, как е възможно това? Възможно е тогава светлината е била среда за човека, както въздухът днес е негова среда. Светлината е била гъста като вода. Следователно, каквото водата представлява днес за рибата, такова нещо светлината е представлявала за човек. Стремеше да намери своята среда. Човек е минал през всички среди, през светлината, през водата, през въздуха. Като е слязъл на земята, той е вървял по инволюционен път. Сега минава по обратния път. По пътя на еволюцията. Тази е причината, поради която това, което някога е било среда за човека, днес е станало условие. Човек е излязъл от твърдата материя, но не е останал да живее в нея. Днес той използва твърдата материя като условие. Той купае, оре, е, разработва земята. Някога водата е била среда за човека, но днес е условие. Когато водата престане да бъде условие за човека, той ще придобие. Вечния живот. При това положение водата ще бъде реално за човек. Тя ще извира от Него. Тъй като, като казваме, че някой човек е избор, имаме предвид, че водата е влязла вече в Него и извира навън. Да живееш във водата като среда, да я ползваш като условие за живот, и да я приемаш в себе си, за да изтича вън от тебе във вид на извор. Това са три различни състояния, през които човек минава. Това са отвлечени мисли, върху които трябва да размишлявате, за да обясните състоянията си, през които минавате. Казвате. Като отидем на онзи свят, тогава ще си обясним всичко. Това е материално разбиране с онзи свят. Като отидете на онзи свят, вие ще бъдете като дете, което е свършило първо отделение и минава за това. По-горе от второ отделение обаче не можете да отидете. Такъв е законът на развитието. Колкото и да е учал човек на земята, неговото знание се равнява на знанието на дете, което е свършило първо отделение. Като отидете на този свят, ще поступите във второ отделение. Щом свършите второ отделение, отново ви пращат на земята да следвате трето отделение. Като свършите трето отделение, ще отидете на този свят да следвате четвърто отделение. Първо и второ отделение стават един завършен кръг. Трето и четвърто отделение съставляват друг завършен кръг. Докато е на Земята, човек е мъж. Следва в първо отделение. Като отиде на този свят, той става жена. Следва в второ отделение. Като слезе на Земята, той пак става мъж и следва трето отделение. Щом замине за другия свят, става жена и следва четвърто отделение. Значи, в първо отделение човек развива своя ум, своите умствени способности и сили. Във второ отделение той развива своето сърце. Обаче, в природата съществува обратен процес, според който, Влезе ли в невидимия свят, човек постъпва в първо отделение и става жена. Щом слезе на земята, той постъпва във второ отделение и става мъж. Сега това са мисли за разсъждение, за да си обясните състоянията на доволство и недоволство, през които минавате. Когато се чувстваш недоволен, неразположен, когато не си господар на положението си, това значи, че си жена. Когато се чувстваш доволен, разположен господар на положението, ти си мъж. Това не значи, че ти си във формата на мъж, но минаваш през неговото състояние. Мъж е всеки, който мисли и разбира нещата. Това прави мъжа свободен. Когато се чувстваш недоволен, неразположен, ти минаваш през състоянието на жената. Недоволният всякога иска да се жени. Само недоволният иска да се жени. Следователно, женитбата се дължи на недоволството на човек. Когато човек е лишен от нещо, когато му липсва нещо съществено, той иска да се жени. В този смисъл, когато жената и мъжът искат да се женят, те са все жени. Като изнасям тия положение, ни най-малко не казвам, че трябва или не трябва да се жените. Когато е недоволен, човек естествено търси нещо, което да осмисли живота му, да запълни празнотата на неговата душа. Човек се търси някакъв идеал в живота си. Докато е млад, той мечта и е, фантазира, че ще си намери своя възлюбен, който ще усмисли живота. Щом намери възлюбления си, той започва да му пише любовни писма да му носи цветя, подаръци, докато един ден се разочарова от него и види, че не е намерил това, което е търсил. Като мисли, че е намерил своя идеал, човек първо се очарова, а после се разочарова и изпада в положението на Йоанн Веслей, виден реформатор в областта на религията, който се оженил за една англичанка, но три дена след това казал на приятеля си. Не си струва човек да се жени. Не намерих тази, която търсих. Един млад момък отишъл при него и му казал, че е влюбен в една красива, благородна мума, благочестива християнка и желай да се ожени за нея. Йоанн Веслей му отговорил. Момата е добра, красива, ревностна християнка. Тя може да добре да живее с Христа, но не и с теб. И тъй. Каквото е отношението на човека към външните хора, такова е и отношението му към себе си. Тази е причината, поради която понякога човек е недоволен от известни свои постижения. След като дълго време се е стремял да постигне нещо, щом го постигне, той става недоволен. Какво трябва да прави човек, ако е недоволен от своя възлюбен? за когото се оженил. В живота този въпрос се разрешава чрез развод. Хората могат да се развеждат и от идеите си. В Евангелието този въпрос се решава последния начин. Човек има право да се разведе от една своя идея само тогава, когато тя го отдалечава от Бог. На същото основание казвам, мъжът има право да се разведе с жена си само тогава, когато тя го отдалечава от Бог. И жената има право да се разведе с мъжа си само тогава, когато той я отдалечава от Бог. В широк смисъл на думата подразбирам. Отхвърли от себе си всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка, които те ограничават, които спъват твоето развитие, които те отдалечават от Бога. Сега всички говорят за любов към отечеството, както и към цялото човечество. Какво представлява любовта? Любовта представлява отношение между души, които живеят във видимия и невидимия свят. Когато изразява любовта в нейната пълнота, човек изпитва голямо удоволство. Всяко нещо, което повдига душата към Бога е любов. Всяка идея, която повдига човека и хвърля светлина в неговия ум е плод на любовта. Любовта преобразява човека. Тя може да измени и най-големия пияница. Щом любовта го посети, той веднага се отказва от пиенето и тръгва след нея. Той се отказва от вино, от месо и се обявява за въздържател. Каквито и теории да му проповядват за ползата от виното и от месото, той никого вече не слуша. Веднъж е опитал тия неща – той не иска да се връща към тях. Той знае, че по-добра храна от хляба и по-добро пиене от водата не съществуват. Всички храни произлизат от житото. Житото представлява първичната материя, която е дала поттик на органическия свят. Този поттик е божествен. Следователно, който иска да приема този поптик в себе си, той трябва да се храни жито. Който се оплаква, че объркал сметките си и не може да намери правия път на живота, той трябва да се храни жито. Житото е в състояние да му помогне, да му покаже начина по който може да уреди всичките си работи. Вярно ли е това? Опитайте и ще се убедите. Преди да се съмнява и да отрича нещата, човек трябва да ги опит. Иначе той ще се натъква на противоречия, които не го ползват. Има противоречия в живота, които не са необходим. Като е дошъл на Земята, човек все трябва да бъде лишаван от нещо, да не му достига нещо. Това, което му не достига, ще бъде подтик в живота му. Недоволството е необходим елемент в човешкия живот, както и в цялата природа. Окото е недоволно, че само вижда, а не може да слуша. Окото пък е недоволно, че е слуша само, но не вижда. Носът е недоволен, че не може да вижда, да слуша, а само мерише нещата. Езикът пък се оплаква, че само вкусва нещата, а не може да мисли и да чувства. В кое положение трябва да заеме човек? Положението на око, на ухо, на нос, на език, на мозък или на сърце? При каквото и положение да се намира, човек трябва да бъде смел. Смел човек е онзи, който мисли право. Той обича истината и мисли за нея. Този човек е смел и безстрашен. Искате ли да бъдете свободни? Напуснете всичко, което ви свързва. Напуснете унази религия, унази наука, която ви свързва. Какво трябва да прави? Люби Бога. Който иска да люби Бога, а е свързан с нещо. Той не може да прояви любовта си. Щом иска да прояви любовта си, той трябва да разкъса всички свои връзки. Кога майката обича детето си? Когато се освободи от него, т.е. когато се скъса връзката, с която детето е било свързано в отробата й. Докато не го е родила, Майката изпитвала повече страх за себе си, отколкото любов към детето. Ако не разберете положението на бременната жена и на бащата, който се грижи за прехраната и за дома си, вие не можете да разберете и себе си. Като ученици, вие трябва да разбирате състоянията на майката, на бащата и на детето, за да разбирате и своите състояния. Ще кажете, че това не се отнася до вас. Именно до вас се отнася. За вас е важно какво трябва да правите сега. Ще учите. Ако сте на земята, ще бъдете мъж или жена в първо отделение. Ако сте в невидимия свят, ще бъдете мъж или жена във второ отделение. Дали човек е горе или долу, той ще бъде или мъж, или жена, или дете. Мнози наказват, че не искат да бъдат нито жени, нито деца. Те искат да бъдат мъже. От човека зависи какъв да бъде. Според това, което носи в себе си, човек може да бъде мъж, жена или дете. Други пък не искат да бъдат мъже. Слушайте, някой мъж да казва, че втори път иска да се роди жена, да си седи в къщи на топло, да посреща и изпраща мъжа си. Дотегнало му цял живот да тича нагоре-надолу, да се грижи за прехраната. Дотегнало му да ходи по бойните полета, да воюва. Друг пък иска да бъде дете, да му се радват, да го милват, на ръце да го носят. И това положение е добро. Но какъв ще бъде светът без майки и бащи, а навсякъде само деца? Дето и да се обърнете, само плачове ще чувате. Красотата на живота седи в разнообразието. Красив е животът, когато срещаме бащи, майки и деца. Когато има майка и баща, детето е доволно, не плаче. Щом изгуби майка си, то започва да плаче с едното си око, с лявото. Когато изгуби и баща си, то плаче и с двете си очи. Да изгуби човек, баща си и майка си, това значи да изгуби условията на живота си. Щом изгуби всички условия на живота си, човек се превръща в суха чешма и престава да тече. Детето е символ на живота. То съдържа ред условия и възможности за развитието си. За това именно Христос е казал, ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие. Детето носи в себе си велика божествена идея. Като говорят за мъже и жени, някои ме разбират криво. Под мъже и жени ние разбираме отношения на души, каквито са били в първичния живот според божествения порядък на нещата. Според този порядък на нещата, отношенията между хората са съвсем различни от сегашните. За пример, ако отидете при някой банкер и му поискате 20 000 лева на заем със срок 20 дена, той веднага ще ви ослужи без да записва в книгата си. Защо? Той има пълно доверие в човек. Обаче вие, който вземате парите, записвате в тетера си сумата и деня, в който трябва да изплатите. Като дойде определения ден, вие отивате при банкера, внасите парите и благодарите за услугата. Сега банкера отваря книжката си и пише «Получих сумата 20 000 лева». Той пише в книжката си само суми, които получава, а не уния, които дава. В дадения случай – и двамата благодарят, че са могли да се запознаят, да си услужат и да станат добри приятели. Следователно, нуждите и лишенията на хората са условия да се срещнат, да познаят характерите си, всеки да види до къде е дошъл в развитието си. Ако отитете днес при някой банкер да искате пари на назаем, той ще мисли и ще ви разпитва какво е положението ви и най-после ще каже, че може да ви кредитира, но само ако представите трима поръчители. След това веднага ще подпишете полица и ще вземете парите. Каква култура, какво християнство може да съществува при такива отношения? Когато хората уреждат отношенията си, Своите взимания и давания при подписа на трима души, това не са истински отношения. Това не е никаква любов. Правилните отношения имат за основа любовта. Дето отсъства любов и доверие между хората, там никакви отношения не съществуват. Съвременните хора са дошли до положение за всяко нещо да искат по трима поръчители. Тримата поръчители, това са бащата, майката и детето. Ако детето отиде при някой банкер да поиска 20 000 лева на заем, последният му казва. Извика е и баща си и майка си да се подпишат като поръчители. Аз искам да знам имаш ли баща и майка. Като види бащата и майката, банкерът дава на детето сумата от 20 000 лева, написва една полица, дава я да я подпишат и я задържа в себе си. Не. Полицата трябва да бъде в ръцете на бащата и майката. Банкерът е хванал вече в ръцете си бащата и майката като поръчители. За него те са достатъчни. Щом забра, и изплащането на полицата, банкерът веднага хваща бащата и майката и детето и казва: Плащайте сега. Питам, какво щастие може да съществува при такива отношения? Такъв е порядъкът на човешкия свят. В Божественият свят, обаче, такъв порядък не съществува. Там всички банки са отворени и всеки може да си вземе колкото и каквото му е нужно. Божествените банки представляват чешми, които всякога са отворени. Който колкото вода иска, толкова може да си налее, но всичко се пише. Там нищо не се дава даром. Там всичко се плаща. С какво? С добър живот. Не живеете ли добре, веднага полицата излиза на лице. Водата, въздухът, светлината това са все божествени банки, от които човек свободно може да черпи колкото иска. Добрият живот определя кредита на човек. Някога, когато хората са живели добре в далечното минало, житото е ставало голямо като дърво. То се отличавало по състав от сегашното било е по едро по-хранително и по-вкусно. Обаче след лекопадението, житото е изгубило и от големината си, и от вкуса си, и от хранителността си. В последно време се забелязва подобряване на житото. Подобряването му е във връзка с подобряване живота на хората. Този закон има отношение и към живота на отделния човек. Щом възстанови отношенията си с първата причина, човек се подмладява и започва да мисли, и да чувства и да действа по нов начин. При това положение, човек става отзивчив към страданията на хората, вслушва се в техните болки и се стреми да им помогне. Ако разбира законите на водата, той може да лекува с нея. Водата е носителка на живот, на жизнена прана. Който иска да се ползва от тази прана, той може лесно да се лекува. Чрез водата човек може да лекува всички органически болести. Някой е работил цели 20 години по отрицателен път, докато създаде известна болест в себе си, а очаква да излекува за няколко дни. Това е невъзможно. Такъв закон в природата не съществува. За да не създава условия в себе си за органически болести, човек трябва да живее добре. Лошите условия вън и вътре в човека Наричаме съдба. За да се справи с съдбата си, човек не трябва да се бори с нея. Който се е борил с съдбата си, той всякога е бил побеждаван. Някой се хвали, че се бори с себе си. Бори ли се с себе си, човек попада в ръцете на съдбата, която го тъпче мачка, докато го победи. Щом престане да се бори със себе си, съдбата му се подчинява и той излиза победител. Защо трябва човек да се бори със себе си? Казано е в писанието «Възложете товара си на Господа». Това значи «Не се борете със себе си, със своята съдба». Дойде ли някакво страдание? Не се борете с него, нито се отчайвайте, но хванете го, помилвайте го, понесете го малко на ръце, докато се примирите с него. Щом се примирите със страданието си, във вас настава дълбок вътрешен мир. Защо човек трябва да се примирява със страданието? За да стане велик. Христос е велик, защото се примири със страданието. Той знаеше, че страданието му е изпратено от Бога и трябваше да го приеме с радост. Така са постъпвали всички хора на миналото, които считаме велики. Много начини имаше, чрез които Христос можеше да избегне страданията, но знаеше, че ако той се откаже от страданията си, Цялото човечество ще страда. Той прие страданията за да облегчи положението на човечеството. Следователно, ако чрез страданията си човек облегчава страданията на цялото човечество, заслужава си да страда. От Божествено гледище има страдания, които са необходими за човека. Те крият в себе си известни блага. Всички хора искат да бъдат щастливи, и това е естествено желание, но трябва да се знае, че за придобиване на щастието са необходими известни условия. Като и душа на Земята, човек ще получава известен дял и от страданията. Каква е разликата между щастието и нещастието? От какво зависи човек да бъде щастлив или нещастен? Срещате някой беден човек, но той е доволен, щастлив от положението си. Срещате един богат, но той е недоволен, нещастен, нещо не му достига. Значи разбиранията на човека определят неговото щастие или нещастие. Щастието и нещастието на човека се определят от неговото съзнание. Понякога и най-добрите условия и най-светлите идеи могат да направят човека нещастен, да му причинят болезнени състояния. При болен стомах и най-хубавата крана причинява страдание. Обаче всяко днешно страдание на човека носи със себе си Бъдещо щастие. За да провери това, човек трябва да има търпение да дочака това време. Такъв е закона. Ако спазваме великите Божии закони, ще видим, че всяко страдание, всяко изпитание, всяко нещастие носи след себе си велики блага. Божествения свят в Бога Страдание няма. Следователно Бог е в сила да превърне страданията на хората в радости. Казано е в писанието. Всичко, което се случва в живота на онзи, който люби Бога, ще се превърне на добро. Това е закон за смяна на състоянието. Като ученици, вие трябва да държите в ума си положителни мисли който може всякога да държи положителни мисли в себе си, той е ученик и може да учи. Истински човек е онзи, който никога не се обесърча. Като се обесърчи, човек казва «Свърши се моята работа». Не, тя едва сега започва. Пари няма. Ще дойдат. Здраве няма. Ще дойде, приятели няма, и приятели ще имаш. Кога ще дойде всичко това? Когато издържите изпитите си, когато се справите с противоречията на живота, имайте вяра в положителното в живота. Да имате вяра в великото и красивото, в положителното в света, това не е религия. Това е истинската философия на живота. Сега, като говоря по този начин, целта ми не е да ви заставя да мислите като мене. Това е невъзможно. Моята цела е да събудя красивото, мощното, което е вложено във вас от панти века. Когато красивото и великото в човека изникне и започне да расте, тогава всички хора ще се разберат. Във вашата градина ще започнат да растат круши, ябълки, сливи, грозде, портокали, мандалини и вие ще продавате от тях. Като дойда в градината, ви ще пожелая да си купи от вашите плодове. Ако килограмът на някой плодове струва 50 лева, аз ще ви дам 100. Така ще се създадат Приятелски любовни отношения. Един на друг ще си имаме вяра. Такива трябва да бъдат истинските отношения между хората. Кога ще бъде това? Един ден ще бъде. Този ден може да бъде още днес, ако може да бъ... но може да бъде и след хиляди и милиони години. От вас зависи. Каквото човек мисли, това става. Мислете положително, за да дойдат положителни и красиви неща. Мислете за красотата, ако искате да станете красив. Мислете за доброто, ако искате да станете добър. Мислете за любовта, ако искате тя да ви посети. Мислете право. Мислете красиво и положително за всичко. Правата и положителна мисъл е път за постигане на всички блага в живота. Сега някои ще кажат, че тия работи им са познати, няма защо да им се говорят. Не е въпрос дали ги знаят или не. Важно е, правят ли ги? Каква полза, че знаеш нещо, а не го правиш? Каква полза, че знаеш една песен, а не можеш да я изпееш. Не. Има неща, които човек не знае и трябва да ги учи, да ги прилага. Да пее човек, това значи да има добри външни и вътрешни условия. Певецът пее, защото има разработен глас. Той пее, защото има публика, която го слуша. Той пее, защото салонът е добре отоплен и осветлен. Нека да излезе да пее пред хора в студент тъмен салон и вижте, ще пее ли този певец. За всяко нещо се искат условия. Следователно, за да пее, да учи, да работи, човек трябва да има право положително на велика мисъл. Мисълта е условие, без което човек не може да живее. Тя отваря пътя му към великия свят, откъдето идват всички блага. И тъй. От ученика си иска знание, да различава положителните мисли от отрицателните и да може да ги сменя. Той трябва непрестанно да учи, да не спира развитието си. Учете непрестанно. Любете непрестанно. Любовта с любов се храни. Мъдростта с мъдрост, доброто с добро. Като се обестърчи, човек казва, няма вече да прави добро. Колкото повече правиш добро, толкова повече душата ти се разширява. Толкова повече умът ти закрепва и става помощен. Толкова повече сърцето ти се облагородява. Друг пък казва. Не искам да мисля повече. Главата ми ще се пръсне от мисъл. Чудно нещо. Когато стомна пълна с вода се изложи на студ и се пръсне. От мисъл ли се е пръснал? Главата на човека се пръска от тревоги, от безпокойства, но никога не се пръска от мисъл. Чистата и права мисъл повдига човека и му помага. И в най-трудните моменти той излиза на прав път. Тя има за основа онова знание, което може да помогне на човека във всички случаи на неговия живот. Сега, като говоря за страданието, аз имам предвид великия закон на любовта, на мъдростта и на истината. Така разбрани страданията представляват Път към познаване на великото, на красивото, на възвишеното в света. Те водят към познаване и придобиване на любовта. Заслужава човек хиляди години да страда, за да опита един момент на любовта. Дойде ли любовта в човека? Тя заличава всички страдания, всички мъчноти, всички нещастия от вековете. Един момент на любовта заличава вековните страдания. Любовта ще покаже, че и най-големите страдания на човека са били все от любов, но не разбрана. Любовта ще превърне страданията на миналото в велика симфония на душата, във велика хармония между всички души. Бог и любов. Божията любов носи щастие. Бог и любов, Бог и мъдрост. Божията любов и мъдрост носят пълното щастие. Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина носят всичкото щастие. Беседа от учителя Държана пред общи окултен клас на 5 декември 1928 година София.